Zahvala pripada uzvišenom Allahu, Đelešanu, gospodaru svih svjetova na svim neizmjernim blagodatima kojima na svakodnevno obasipa neka je salavat selam njegovog minjaniku poslanika Muhammedu sallallahu aleyhi ve sellem na njegovu časnu porucu na plemenita sahabe i na sve vjernike od Adam aleyhi salama pa do sudnjega dana imate selam od hafiza Kenana koji je dobio doktorsku preporku da se ne krijeće puno vam svoje kuće zbog stanja u kojem je trenutno, pa inša Allah ja ću pokušati da ga večera sa kobuda zamijenim. Jedne prilike su rekli Hasan al-Basirju velikom tabinu po O šejh, ti nama držiš predavanje i stano nam nešto vaziš i pričaš o islamu i stano nam govoriš nešto o našoj veri. Međutim, mi ništa o tih svojih predavanja ne, može, ne možemo da usvojimo. Ništa ne dolazi do naših srca zato što su naša srca zaspala. Kaže njima Hasan el Basri kaže Kamo sreće da su vaša srca zaspala. Vaša srca su mrtva. Ono srce koje je zaspalo možda će se nekada probuditi. A ono srce koje je mrtvo sigurno se nikada probuditi neće. Činjen da vi dolazite u tabački mešit kontinuirano. Činjen se da u ovakvim okolosima i po ovakvom vremenu gledano sve ukupno nastojite doći po jednu mrvu znanja, nešto novo saznati o svojoj vjeri to primijeniti u svome životu ako Bog da govori da ste vi vlasnici nepospanih pospa, ne nemrtvih srca, nego srca budnih i srca živih i srca svjesnih Allah Đelešanu molim gospodara da u naša druženja, redovna druženja sastanju u tabačkom mešidu da to budu mjesta na kojima kontinuirano redovno stičemo novo znanje koje primijenjujemo našem životu i što je najvažnije inša da to budu mjesta, da to budu trenuci koje će makoboda kad pogledamo na sudnjem dan kad se osvrnemo i pogledamo u svoja dijela i vidimo neke svijetle tačke i onda mognemo reći, kaže, e to su oni tenuci četvrtkom kad sam dolazio u tabački meščit, kad sam dolazio u poznanje kad sam se sjećao Allaha, kad sam donosio salavatina Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam i sada sam ponosan što imam s čime da stanem pred Allah i lešanu Prije nego što proučimo, pročitamo večerašnji hadis kao što smo običajali da se dobom i fatihom sjetimo imama Buhari. I dalje smo u knjizi koja govori o abdestu. Poglave pomaganje drugome pri uzmanju abdesta. Prošli put smo se dotakli te teme هذا الشمال قبولة تشتاتي درغي حديث اسطوغ بغلالة حدثنا عمر ابن علي قال حدثنا عبدالوهاب قال سمعت ويحيى بن سعيد فريتشو نام عمر ابن علي نمو عبدالوهاب كو يركو ده شو يحيى بن سايد قال أخبرني سعد ابن ابراهيم أن نافع بن جبير بن متحم أخبره أنه سمع عربة ابن المغيرة ابن شعبة و مسعد بن ابراهيم ان مسوق بن نافع بن جبير ابن متهم ده شو اورو ابن مغيره أو ابن شعبه ده بنقصي od mugira ibn shuba yuhaddithu an al mugira ibn shuba annahu kana ma rasul allah sallallahu alayhi wa sallam fi safarin wa annahu dhahaba ida je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem otišao na stranu da obavi svoju prirodnu potrebu. وان مغيره جعل يصب الماء عليه وهو يتوضا فغسل وجهه ويديه ومسح براسه ومسح على الخفين. Nakon što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem došao i obavio svoje potrebe vratio se među narod, Mugire mu je Kasim je vodu za abdest. On je tada, sallallahu alaihi vasallam, uzeo abdest, opravši svoje lice i ruke, dok je glavu potrao samo vlažnom rukom, a tako je potrao, odnosno učinio mes po svojim mestvama. Ovaj hadis ne govori nekoliko značajni i bitni stvari. Prva stvar, kada ovaj hadis pročitamo i prvo što ne naupada, jeste poruka koju mogu uputiti dragi brate, poštovana sestro, budi ponosa na svoju veru. Budi ponosan na svoju veru, budi ponosan na svoj islam. Suhanallah. Poslanih sallallahu aleyhi ve sellem ide na putovanje. Propisan je abdes, propisan je namaz. Ali toliko je ta vera uzvišena i toliko je ta vera u isto vrijeme jednostavna i je lahka. Da Muhammed aleyhi sallallahu ve sellem bez posebne potrebe skraćuje ono što je obavezno da uradi. Inači na putovanju uzima skraćeni abdest, uzima samo farzove abdesta. Već smo ranije tako govorili da su farzove abdesta oprati lice, oprati ruka do izza lakata, učiniti mese po i oprati noge. Kolika je mudost ovoga hadisa? Možemo samo da razmišljajući, čitajući hadis, više puta zapravo to dopučimo. Prva stvar, poslanika, lehi salatu wasalam, bez neke velike potrebe ne želi da troši vodu, jer su na putu. Znači odmah strategiju pravi. odmah strategiju pravi. Unapred razmišlja pravi plan kako će vodu koju imaju sa sobom da potriši. Tako vjernik uvijek u svom životu pravi planove za unapred, Pravi pravi planove za budućnost. Ne, ne srlja glavom bez obzira u budućnost. Nego uvijek razmišlja šta ga sutra očekuje. Kako će postupiti u situaciji koja ga već sutra očekuje. I poruke ovog hadisa su sa jedne strane mnogo mnogoborone, a s druge strane da se osvrnemo samo na jedan ili dva aspekt ovog hadisa, bit nam puno korisnije Kako bi ja smakobo da se okoristila od hadisa. Kao što znate na putovanju, kada insan putuje, dozvoljeno mu i čak mu je poželjno Allah Želšanu od traži, obavezno mu je da koristi olašice po pitanju skraćivanja namaza, po pitanju vidimo uzimanja abdista i svega ostaloga. To zapravo samo ukazuje na jednu, jednu činjenicu, na jednu istinu, koju mi kao muslimani treba zapravo da prihvatimo i da spoznamo kada je naša vjera u pitanju. Vjera Islam zapravo, draga braćo, je vjera lahkoće. Vjera jednostavnosti. Nije to vjera koja od nas traži da sav svoj kapacitet, sva svoja razmišljanja usmjeli, u usmjerimo toliko na hiret da zapravo zaboravimo da smo na Dunjaluku. Zamusite da su vodu potroši posanjih sallahu alihi vselem na uzmanje svih sunneta, svih adaba, abdesta i da im kad se ništa ne ostane za piće. Tako danas, nažalost, neki muslimani pojmaju svoju vjeru pogrešna rasporida i prioriteta draga braću nas dovodi do toga da zaboravljamo mjesto na kojem živimo i kada to zaboravljamo da ne teže raditi da svoj ahiret ima mnogo muslimana draga braću koji čita u Dunjaluk svoj provedu u borbi sa vjerom umjesto da je provedu da provedu svoj život na dunjalku, na Dunjalku u borbi za vjeru zašto? zato što nisu ispravno spoznali Inne Dine Jusrun doiste je ova vjera lahka i ne mojte da se na poseba način nadmećete s vjerom poslanik sallallahu aleyhi ve sellem skraćuje namaz skrati ga i ti uzima skraću navdes ne moraš puno komplicirati svoju vjeru ne moraš puno sažavati sebi život i život drugima a isto vrijeme kao što je naša vjera lahka kao što je jednostavna kao što su šarijatski profisi praktični da se primijene u novom našem životu Allah Đelšanu to potvrđi u Koranu kaže uveri vam ništa teško nije propisao Za svakoj situaciji ti možeš naći sebi olašicu, možeš naći neku olakšanu si, kako da to uradiš ako nisi u stanju potpuno da to izvršiš. U isto vrijeme kao što je naša vera lahka i jednostavna, u isto to vrijeme, budi ponosan što imaš vjeru, koja je najuzvišenije što na Dunjalku postoji. Ona ko spozna to u istinu zna. Ona ko je spoznao Islam to u istinu zna. Kada bismo mi istinski spoznali, ko je naš gospodar? Kada bismo istinski spoznali, ko je naš Rasulullah, poslanik Muhammed s.a Mi bismo danonočno uzdignute glave hodali po lucama. Nikada se nikoga ne bi zastidjeli na putu. Nikada se selama ne bi zastidjeli. Nikada se naši mahareme ne bi zastidjeli. Bilo čega što je dio našeg identiteta mi se ne bismo smo Ali fali nam te spoznaje draga braća. Vjera Islam je lahka, onaj koji muslima zna da u svome životu nema problema s izvješavanjem šariatskih propisa. U isto vrijeme zna da je on zapravo pripadnik najuzvišenije vjere, odnosno one vjere s kojom je Allah Jelšanu jedino zadovoljan. Kako to znamo? Zato što je Allah Jelšanu, gospodar svih svjetova, nama dao muđizu. Dao nam je muđizu i dao nam je zapravo nadnaravnost u našim domojima, u našim kućama koja uglavnom... Koja glavnom stoji u našim raffama, polcama i kupi prašinu A mi toga nismo ni svjesni Zapravo šta krijemo u našim kućama Subhanallah Gospodare preko Kur'ana i Karima I preko hadisa Muhammeda sallallahu alaihi wasallam Do sudnjeg dana uzdigo ovu vjeru I mi često bježimo te činjenci Često izbegavamo te stvari Samo ću vam jedan primjer navesti Želim da vam napravim komparaciju Islam je u isto vrijeme jednostavan Ali isto vrijeme je nešto uzvišan čime treba da se ponosiš Više razmišljate o Kur'anu, više razmišljate o hadisa Muhammeda s.a.v. će doprinijeti da se razvijemo svijest da smo zapravo počašeni neizmjerno blagodati što smo muslimani. Mi svi znate, prepostavljam, znate svi zadnjih šest sura Kur'ana. To su najkraćene sure koje većinom učimo na namazima. Kada Insha Malo razmislio rasporedu tih sura, zapravo uvidi smisao i velicinu, neđ naravno s muzidze koji zapravo imamo u svojim domovima, u svojim kućama, a koji ne fitamo tako često. I zato se zato se pitamo gdje nam je dostojanstvo otišlo. Ušli su u Medini, odnosno Mekki, kada je došao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem s objavom nasuvali da na sve moguće načine spriječe njega da svoju misiju širi. Na svaki mogući način. I dolazle su oni kao poslanika sallallahu alejhi ve i oni bi predlagali razne stvari kako bi ga samo spriječili u njegovoj misiji. I kažu, tako s jedne prilike je došli. Kažu oni, Resulullahu sallallahu aleyhi ve sellem, kaže, Muhammede, hajde ovako da se dogovorimo. Jedan dan, ili jedan mjesec, ili jednu godinu, znači određen jedan vremenski period, mi ćemo da obožavamo vašeg Boga, a vi ćete dan, godinu ili mjesec obožavati našeg Boga. Oni predlažu poslaniku sallallahu aleyhi ve sellem. I onda dolazi ajtel gospodara, gdje kaže, Kul reci o Muhammedu tim nevjernicima, O nevjernici. La ta'budu ma ta'budun. Ja obožavati neću to što vi obožavate. Wala antum ma'abiduna ma a'bud. Nećete obožavati ono što ja obožavam, odnosno onoga koga ja obožavam. Wala ana a'bidu ma'abattum. Neću ja obožavati to što vi obožavate, potvrđuje. I onda dolazi ajet koji zapravo doršava tu raspravu i kaže gospodar lekum dinu kumu waliyadin. Reci Muhammedu Boži i poslaniče, recim, vama vaša vjera, meni moja vjera. Subhanallah. Kada postaneš svjestan svoga identiteta, kada budeš siguran, da imaš jasnu, čvrstu vjeru, da imaš vjeru koju se možeš ponositi, a od onaj drugi ima svoju vjeru, što ono može da radi šta god hoće, znaj da tada dolazi pomoć od Allaha. Sredjeća sura jeste Izađe nasruullahi wal fetah. Tek kada razviješ identitet o svojoj vjeri, znaj da dolazi pomoć od Allaha. Dok god ne budeš bilo svjestan Da je tvoja vjera tvoj prvi identitet Identitet koji te štiti Allahova pomoć doći neće Kada to spoznaš, kada kažeš Moja je ovo vjera, ja sam musliman Toga se ne stidim, ti budiš tako god hoćeš Predstavljaj se kako god hoćeš Tek tada će ti kada budeš Takvog razmišljanja Allah pomoć svoj poslat Kako završava sura Nasr sura izađaje Allah doista mnogo te Prima i grijehe oprašta Kome oprašta? Svim, svim ljudima da li prašta Ne, ne frašta onima koji skrenu Totalno sa njegovog puta Onima koji su skroz u zabludi Ne frašta onima koji su skroz skrenu sa pravoga puta I iz obje ne žele da se vrate Allahu Đi Lešanu Kako to znamo, sljedeća sura počini Tebe tjede Ebi lehebi u tebe Suhanallah Neka propadne Ebu Leheb I propao je Amidža Allahu kostanika Jel mu koriskao što mu je Amidža bio Nijemo mu korisla. Do sudnjeg dana vječno je proklet u Kurani Kerimu. Iako Allah mnogo prašta i poklanje prima. Ne koristi, ne koristi mu što je bio rod, što je rođak bio poslanika sallallahu aleyhi ve sellem. Onda se vjernici zastrašaju, pitaju se, pa imao spasa za nas? Imao nade za nas? Kako mi da se izvučemo? Prestrašuje se dok šitaju suru Leher. Dok vide kakva strahotka će da slijedi amiđu božnjeg poslanika aleyhi, aleyhi ve sellem. Zadnji ajt u toj suri završava fi džidiha hablu mesedu Na njenom vratu će, kaže, biti uže Od vatre, vatreno uže Kada te ajte pročita i Zapita se, pa kako da se ja spasim Od ove tegove, od ove kazni, Ako je Amdža Allahu poslanika ovako stradao Šta da ja radim? I onda Allah šalje odgovor O vjerniče, o muslimanu Ako želi da se spasiš od ove kazni, Ako želi da se spasiš od ovoga proklestva Kul huvallahu ahad Reci, Allah je jedan Subhanallah Tu je dalje kuranski recept Reci Allah je jedan, kada posvjedočiš Allaha, onda ćeš na na probleme, na belajene iskušenja. Na ićeš na šeitanska iskušenja i na zavidnike od ljudi. Ali onda ćeš ti reći, Kul euzubi rabbi falako, kul euzubi rabbi nas. Trazim zaštitu od Allaha protiv zla šeitana, trazim zaštitu kod Allaha protiv zlijed zlavidnika. I onda će ti Allah žel šalno postati svoju zaštitu. Zadnja je suraj, kul euzubi rabbi nas, suraj nas završava kako, Min al van nas. Odstražim od Allah zaštitu i od džinskih spletki i od ljudskih spletki. Min al džinnati ven nas. Kada budeš ubijeđen da ti Allah štiti i od ljudskih i od džinskih i od bilo kakvih drugih spletki, onda možeš da kažeš Alhamdulillahi rabbil alamina rahmanir rahim. Fala Allah gospodaru svih svjetova, milostivom samilostnom i iznova da ponov učiš Kur'an kada bismo na takav način čitali Kur'an koji stoje u našim kućama, na našim polcama, vjerujte da bismo povratili svoje dostojanstvo Koje nam prijeko trebao današnjim današnjim trenucima. Tome nas uči zapravo hadis Poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Tome nas uči. Naša vjera je jednostavna, Ali naša vjera je uzvišena i ne možete da se stidimo svoje vjere. Ne možete da budemo od onih koji zapravo Od svoje vjere imaju samo one trenutke kad su džamii, a da ne budu od onih koji svoj vjer žive 24 sata u 24 sata na dan. I svaki dan u sednici, svaki dan u godini. Istinski musliman je onaj koji je svoj život poklonio Allahu bila To je prva poruka hadisa, draga braće. Druga poruka je tiče se fikske naraje. Tu samo kratko da vam ponovim. Vezano je za e, propis mesa po mestvama, odnosno po čarafama. Tu je hafskenan vam lijepo objašnjavao nekoliko puta. Samo ću se kratko vraciti na to. E, ni po jednom mesevu, znate, draga braće, poštovani sestre, nije dozvoljeno uzimati mes po čarafama kakve mi čarape danas korist Znači to smo absolvirali. I po jednom mesebu, znači nije dozvoljeno mesek po čarapama kakve se danas koriste. Zašto? Zato što čarape koje se spominju u hadisima zapravo nisu čarape koje mi danas koristimo. Ove čarape koje mi koristimo su e, propuštaju vodu I imaju na sebu ovu gumu koju biste skineli čarapi više ne bi mogli same da po sebi stoji. Čarapi u vremena Hava i poslanika Muhammeda a.s. su bila čarape koje su bile deblje koje su same mogli da stoji u kojima se moglo kodati čak i četiri čet kilometra. Znači to je fikski propis. Čarapi u kojima možeš hodati četiri kilometra su kao debile čarape po kojima možeš činiti mese. A ove naše čarape današnje, vjerujte, ne biste mogli ni sto metara prohodati, a da, da ih ne biste poderali. E, u Hanetijskom mesebu također ovu pravilo važi. Samo ću vam kratko, kratko pročitati ebu, mišljenje ebu Hanife i mišljenje njegovih najvećih učenjaka mama Ebu Jusfa i Muhameda. Znači ebu Hanife je rekao da je dozvoljen mes po čarapama ako budu prekrivene kožom. Znači vraćamo se zapravo da to nisu čarape kakve, kakve su danas, nego možemo rećati sto mese. Jer meste su uglavnom od kožije. A Ebu Jusuf i Muhammed smatraju da je dozvoljen mes po čarapama ako budu debele, neprovidne, tako da se naspije vode i po njima noga ostane suha. Ako danas takve čarape postoje, restem da ih kupim. Ali ako već neko ima potrebu, ovo možemo vrlo jednostavno da pojasnimo. Ima ljudi, ja znam čovjeka jednoga koji u ovim hladnim zimskim uvjetima svaki dan radi na otvoreno. I pita me, kaže, mogu li ja da uzimam avdest da čini mes po čarapama? Ja vam kažem, ne možeš, zato što je propis da četiri pravni škule takav i takav. Pa šta da radim? Reku, vrlo jednostavno. Kupi sve mestve, kad treniš na posao, uzmi avdest i ubuci mestve, i onda kad budeš kasnije treba uzimati avdest, samo čini mest po mestvama. Jel' jednostavna stvar? Kogod ima potrebu da uzima avdest da avdest po čarapama, odnosno po, po čarapama ili po e, da ne skida čarape, da ne može da veš u uvjetima ili neki drugi razloga radi bolesti, da uzima avdest e, direktno po nogama, neka kupi Mes po je sunnet. I to je to je regularna stvar. Znači to pitanje se već nekoliko puta ponavljali i zajedno sa hafzom Kenanom. Vrlo važna poruka iz ovog hadisa jeste. S tim će poboda završiti. Mugirebe šobe koji se spomenu ovom hadisu, draga braćo, poštovane sestre, jeste jedno da Saha, Allahu kosa nika sallallahu alejhi ve sellem, koji ima nekoliko lepih i ovako događaja, lepi stvari se veže, a kao i za svakoga Saha. Alova ja Saha, ko što vidi tom hadisu, on je bio od onih koji je Automatski, bez potrebe da mu neko kaže: "Ajde, učini to i to", požurio da učini hizmet Resulullah sallallahu alejhi ve sellem. As-sahaba su, draga braćo, bili takvi. Imali su takav eden da im nije bilo potrebno i nije trebalo govoriti: "Ajde, uradi to i to", "Ajde, uradi to i to". Oni su se natjecali koji će više da pomogne Muhamedu sallallahu alejhi ve koji će više da pomogne svoju vjeru, koji će više da učini za Islam. A danas simptom bo nas bosnjaka. Veliki problem jeste što imamo često traženje izgovora i što uvijek kažemo nemoj samo mene, nemoj samo mene, bilo koga drugog nemoj samo mene. Ashabi nisu bili takvi, oni su istinski nastojali da se natječu u dobru i da dobro čini. Kada govorimo o edebu ashaba prema poslaniku sallallahu alaihi sallamu. To je draga braćo, poštovane sestre, vrlo bitan momenat iz sire Muhameda alejselatu veselama. Zašto? Zato što se zapravo mi kroz te primere odgajamo. Mi se kroz čitanje tih primjera iskro, i, i kada gledamo kakav neki kakav su odnosa Sahaba imali prema Muhamedu sallallahu alejhi ve mi zapravo možemo sebe da usmjeravamo i sebi da kažemo: "Aha, radio ovako, ne morate onako." Zašto? Zato što imamo konkretne zapravo primere na papiru koji nam govori kakvi su oni bili i kako su postigli to da budu najbolja generacija. Pošto smo u mjesecu Muhammeda s.a.v. mjeseč njegovog i rođenja, njegovog preseljenja. Mjesecu u kojem trebamo više da se posvetimo razmišljanju o poslaniku s.a.v. Samo stvar, da je par stvari da kažem o tome edebu koji nam i tekako i tekako fali kada je u pitanju Muhammed s.a.v. Subhanallah. Koliko o tome ne razmišljamo, zapravo najbolje govori činjenica koliko mi našeg poslanika s.a.v. spominjemo. Kada neko nekoga voli, on njega stalno spominje i vidjet ćete ljude i starije i mlađi, pa im se desi neko iskušenje pa vide nešto, nešto vide situaciju neku na putu pa nešto im se zadesi neka bol ili bilo što drugom se desi prva stvar koji radi on kaže salli ala wa ala ala ljudi su sebe odgojili tako da u teškim situacijama kada vide neki ibret spominju poslanika wasallam, i tako se razvija ljubav prema njem stalno ga spominjući poslušajte ovo draga braća jedna stvar o vrlo malo razmišljamo U Kur'ani Karimu Allah Đerošanu kaže Inna Allahe wa melaikatahu Yusalluna ala nabij Ovaj ajet Stano citiramo Momci ga čus, slušaju na hudbama, na džumama Ali da li iska Istinski razmislimo o tom ajetu Kaže Allah u Kur'ani Karimu Doista Allah, Allah potvrđuje Doista Allah i Meleki Donose salavate na poslanika Dolose Allah i meleki salavate na poslanika Salallahu aleyhi wa sallam Pa gospoda nastavlja Ja ejuhal lezina amenu Sallu aleyhi wa sallimu Taslima Pa o vjernici, ovi koji vjerujete Pa i vi šaljite mu salavate i salame U to radite Allahu poslanik donose salavat, Allah i, salava, i meleki donose salavate na poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pogledajte tevel učini draga braća. Ako oni to čini, ako Allah gospodar svih svjetova na salavatima donosi spominje svoga poslanika Ali salatu sselam, pa šta mi treba da činimo? Kako mi prema tome da se ophodimo? Koliko mi salavata dnevno da učimo? Kako da se po, po, odnosimo prema našem poslaniku sallallahu alejhi ve sellem? Pogledajte kakav eden Gospodar izkazuje prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem za sve poslanike Allah u Kur'anu je rekao ja Adem, ja Nuh, ja Ibrahim, ja Musa, ja Isa, samo za Muhameda sallallahu alejhi ve sellem nikada nije rekao ja Muhammed, nije ga nazivao po imenu, nego ga uvijek vezao uz, uz svoje ime, jer da bi govorio ja Rasul Allah, ja ehu ennebi, ja ehu al-mudessif, ja ehu al-muzammil, subhanallah. Edeb bi gospodara svi sjetova prema Rasulullahu Koliko smo mi daleko od toga? Subhanallah. Da vam isprišam jednu priču koja se prenosi iz osmanskog perioda. Koja lijepo govori o tome kako zapravo je bilo ljudi. Koji nisu iz generacija sahaba i tabijina. A koji su poštovali ime naših poslanika. Mi često se pozivamo na to i govorimo. Ti su ljudi davno živeli. Oni su nekada davno bili prije nas i lahko je njima bilo da budu tako čvrsti uveri kad su imali kod sebe poslanika, kad su imali kod sebe sahabe, kabine. Uvijek se nekako pravdamo time. A zapravo nismo svjesni da u našem današnjem vremenu ima ljudi koji tako istinski na isti takav način izgaraju za poslanikom. Budte ubijeđeni da ima takvih ljudi. Kada vidite, kada upoznate ili, ili kada makar čujete da ima takvih ljudi, onda shvatite da nemate nikakvog opravdanja. I da nemamo nikakvog opravdanja što nisu makar zehera od toga, što nisu makar malo od toga. Prenosi se da u Osmanskom carstvu bio jedan halifa koji je izrasto mnogo volio poslanika sallallahu alihi wa sallam. I koji je bio doista, doista mnogo pobožan, bio Allahu odan. Zato jeste Osmansko carstvo imalo takve, takve, takve uspone, tako im Allah podario, takve velčanstvene pobjede, sve dok su bili Allahu odani tada mi pobjeda dolazila. I taj halifa je mnogo volio paslanika, alaih salatu selam imao je u svom dvoru jednoga vezira. A taj vezir je stalno bio uz halifu i kako je vezir uvijek bio uz halifu, vezir bi dovodio i svoga sina zajedno sa sobom na dvor. Taj njegov sin bi vazda hizmetio oko halife, šta god bi trebalo, pomagao bi i pokšavao bi da na samki mogući način pomogni halifi, veziru i svima ostalima tu. Bio lijepog edeba, lijep odgojen dječak. I uvijek bi Pošto se zvao se Mohamed, taj dječak. I Halifa bi uvijek rekao, kaže, Mohamed, otiđimo, radi to i to. Mohamed, otiđimo, radi to i to. Mohamed, dajme poslišaj ovo, hajme poslišaj ono. Halifa bi uvijek nešto tražio dječaka, a dječak bi sa radošću to prihvatao. Baš je volio da pohizmeti Halifi, muslimana. Jedne prilike Halifa dođe kaže, kaže, sine tog i tog, otiđimo, radi to i to. Dječak na prvi pogled navikao da ga zove po imenu, ali se u prvi u malo. Prepan je, da li je učinio neki prekrišaj, da li je prestup neki učinio, poslušao on Halifu, ali ga počne mučiti misao, da li sam nešto pogriješio, da li sam nešto zgrješio, pa me Halifa nije po imenu zovno. I kaže on, kada je došao na večer kući, kaže, babo, koji je bio vezir način, na dvoru Halifu, kaže, babo, hajde pitaj sutra Halifu, mene si da ga pitam, pitaj ga, da li sam nešto pogriješio, da li sam neku, da li sam neku uvredu mu iznio pa ne, nije me danas nazvao po imenu kao što me inače naziva. Nego mi je rekao, kaže, sine tvoji. Zašto je to tako činio? Vezir doladi sutra kod halife i kažem mu, subhanallah, kaže halifa veziru, nasmije se nakon što me prenio vezirove dječakove riječi, kaže mu, drago mi da tvoj dječak takav ima odnos prema meni. Drago mi da mu je stalo do mog odnosa prema njemu. Ali ne treba ništa da se sekirao recimo da se ne brine, da ništa nije pogriješio. Već u istinu, ja, kaže od kada sam postao punoljetan, nikada u svome životu nisam spomenuo ime Muhammed, a da nisam abdest imao. Jučerim se nešto desilo, pa nisam imao abdest u trenutku kad sam tvog sina zatrebao. Pa me bilo stid Allaha i stid poslanika, sallallahu alaihi ve sellem, da kažem, Muhammed, da uradi to i to, a da nemam imen, da nemam Abdesa, da spomenem njegovo ime, a da Abdesa nijema. Subhanahu. Kakav edem, velikana islamske države prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem subhanallah samo ćemo uz za primere navesti da pokušamo da u ovom mjesecu malo više razmišljamo o poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da razvijemo svojim sebi osjećaj ljubavi prema njemu sallallahu alejhi ve sellem jedna nas ta poimen u bayi ibn adij musi da ga pogube bez kraticu tu priču sama da vam jedan detalj iznese tu odlučili su da ga pogube i pri nego što su ga pogubili Trajala je ta, ima taj događaj, se navodi u knjiga, možda ga naći cijeli, a ovaj mi je detalj vrlo bitan da vam ga prenesem. Da zapravo vidimo kakva su to, kakva su to bila srca u grudima tih insana. Kako su oni uspjeli da na takav način voli Allahovog poslanika, alaih sallatav sallam. Pitaju mušici koji hoće da ubiju Hubeiba, nakon što je odbio da se, da se prikloni njihovo veri, nakon što je odbio da napšti Muhammeda, kažu ono njemu, Hubejbe, dobro, sad ćemo te pogubiti. Ali reci nam samo jednu stvar. Prije nego što te pogubimo. Kaže, da li bi ti volio da se nalazi sada zdrav, siguran, u okruženju svoje porodice, u rahatluku i miru, a da je poslanik taj toj za kojeg ti tvrdiš da je poslanik da se nalazi na tvom mjestu? Da li bi ti Hubejbe volio znači da si kodkući, da si siguran, a da je poslanik tvoj ovdje na tvom mjestu? Subhana, poštajte odgovora. Hubejbe, radi Allah vanhu, kaže, tako mi Allah. Tako mi Allah. Ne bi volio da mojega poslanika Muhammeda sallallahu aleyhi ve sellem Jedan trn ubode u zamjenu da ja budem Siguran među svojom porodicom kod svoje kuće I na kraju su ga pogubili To je draga braćo ljubav Koja takve posvete nosi mi danas, Od nas se ne traži da mi na takav način Žrtvojmo se za islam I to se nama ne može dogoditi Zato što mi nismo ashabi Ali mi možemo dati svoj maksimum, svoj doprinos Da zapravo slijedimo poslanika Aleyhi salatu aleyhi ve sellem Sad reći kako Još jedan primjer da ne vredne da pokušam da do vašim crtima potakajem razmišljanje ovim danima ali alaih sallatu selam. Ebu Bekr putuje s poslanikom Muhammedom sallallahu alaih sallam do Medine. Čine i iduću. I zajedno oni dvojica idu. I kako su bile na putu imali su samo o, male, male izvore vode. Odnosno nisu imali puno tekućenje da piju. Kako već nekoliko dana su putovali i čuval su, štijedili su ono što su imali kod sebe. Jedna, kada su već bili dosta i žednjali kaže Ni dvice kaže posljednjih alejsa salallahu alejhi vesalam. Ebu Bekr je jedan sam. Imamo ništa da se napijemo vode. Kaže mu Bekr kaže imamo božji poslanici ostalo ne nešto malo vode u našoj bočici. Kaže ajde da se napijemo. Kaže piti jebu Bekre. Kaže mu Bekr ne Boži poslanici. Ti ćeš se prvi napiti. Ti si alaho poslanik. Želim da se ti prvi napiješ. Uzme Allahu poslanik sallallahu alejhi vesalam tu bočicu s vodom i pije tu vodu, a Ebu Bekher prenosi i dalje friča i kaže, Subhanallah, dok sam gledao poslanika, sallallahu alaihi ve sellem, kako pije i ja sam se zasitio. Subhanallah. Ebu Bekher kaže, dok sam ga gledao kako pije vodu i meni je žeđi nestalo. Subhanallah. Da li mi ovako srce u grudima imamo? Gdje je naša ljuba prema poslanika, sallallahu alaihi ve sellem? Na koji način za mi dana danas da sljedimo? S tim ću završiti, draga vreća. Ni Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Danas ćemo slediti samo sa jednom stvari. Pored toga što ćemo ga slati do nasjećati uz salavatina. Sledimo ga na način takav da zapravo mi budemo oni koji nosite svetlo poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, da ga promastimo među ljudima, ali na način da ljudi zapravo kažu: "Pogledajte, oni je sledbenik Muhameda alejselama, ja zaista volim toga Muhameda zato što ga on na takav način predstavlja." Velike probleme, draga braćo, kada neko tvrdi da je sledbenik poslanika, alejselatu se a ljude svojim postupcima odraća odvraća od drugih ljudi. Molim gospodare da nas počasti da budemo od onih koji se istinski, istinski okrenu sunnetu poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Da budemo od onih koji će istinski iskreno čitati hadise Muhameda alejselatu selam i primjenjivati te hadise u svemu životu. Da budemo od onih koji će nastojati da Poslanik sallallahu alejhi ve sellem voli istinskom ljubavlju da spoznamo zapravo da nam niko preči od Rasulullaha sallallahu alejhi ve sellem nema jer kada dođemo na sudnji dan, kada stanemo pred Allaha dželle i kada kaže kada vidimo te straho, strahotne teškoće tog prizora, jedino što će moći učiniti biće ja Rasulullaha čini šefat za mene kod Allaha dželle A kako ćemo imati obraza? Kako ćemo imati Kako neće imati stira da to kažemo ako u ovom životu na dunjalku mi nismo radili za njega i za njegovu vjeru. Oni gospodara da nas počasi da stvari istinski razumijemo da budemo od onih koji hadise salal, poslanika sallallahu alaihi ve sellem čitaju sa ljubavlju u srcu da Kur'an bude naša vodlja u našim životima i da zapravo nastavimo tražiti znanje na svakom koraku, na svakom mjestu pa od koga god, od koga god to znanje do. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد ربنا انا سمعنا مناديا ينادي للايمان اناموا بربكم فمن ربنا فاصبروا كفر عن سيئاتنا وتوفنا بالابرار ربنا واتلنا ما وعدتنا وارسل كتبات لا, لا تخلفوا الميعاد برحمتك بسم الله الرحمن والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة